Salme 58 Til dirigenten Ødelegg ikke Av David Mikdam Kan dere i deres taushet virkelig tale om rettferdighet? Kan dere dømme i rettskaffenhet dere menneskesønner? Med hjerte øver dere jo i stedet direkte urettferdighet på jorden og bereder veien for deres hennes vold. De har vært på avveier helt fra mors sjød de har vært på vilspor fra mors liv av. De taler løgn. Deres gift er lik slangens gift. De er døve som kobran som stopper sitt øre til, som ikke vil lytte til besvergeres röst, skjønt en som er vis, binner med trylleformularer. Gud, slå ut tennene i deres mun. Knus kjevebenene på ungløver med manke i hova. Måtte de oppløse som i vann som renner bort, måtte han spenne buen til sine piler, mens de synker sammen. Lik en sneil som smelter bort, går han. Lik en kvinnes aborterte foster skal de visselig ikke se solen. Før deres gryter kjenner den antente tornebusken, den levende grønne såvel som den brennende, skal han føre den bort som en stormvind. Den rettferdige skal fryde seg, for han har sett hevnen. Sinne skritt skal han bade i den ondes blod. Og mennesker skal si, det finnes frukt for den rettferdige. Sannelig, det finnes en Gud som dømmer på jorden.»